eta Siberoako Asuria Kooperatiba eta Siberoa erri elkargoak esu. Arartekari talde bat sortu atzo, atera baten atxemeiteko haragi transformatzeko kooperatiba, maureko kabala hiltegitik, kanporatzeko iriskianda, haunditu nahi du eta ez dakote askilur eman nahi, erri elkargoa eta hiltegiko zuzendariaren moldeak kritikatzen ditu Asuriak. Klima eta laborantza hegikoia egunasiko da hamarga gen lug ama, Laborantxako erakusketa zabala niarritzen, nomandia daurtengo gomita, erakusketa, lehiaktak kabala mainguru eta beste gauza frango igande arte niagittzeko irati erakustazo kana. Zey urteko hauzibidea Azkenian, Hazaruaren hogoita hirutik goiti, iragaitekoa da Madrilen, len ezker abertzaleko hogoita ama bostezkualdunen kontrako hauzia, Oroch Marten eta Haizpea Brisketa, iparaldekoak horien artean dira. Jugbian, Bayona eta miarritze biauzuen arteko partida igandean izanen da Bayonan, holako partidek beti presione gehiago emeiten dute, Benjamin Thierri joko lairi oia entzunen dugu. Eta aroa uste dut behi dituzula emeiteko goizuntan Katialin? Bai, guzkia maite duten entzatako, eh, aro biziki edera temperaturak mementuan amairu grado hemen barnekalde untan, holta bost grado horreino, joiten alko da eh, temperatura, eraz aro biziki edera, hi, Artekari talde bat sortu da Xberoko asuria kopeatifa eta xberua egi elkargoaren arteteko krisari aerabide bat HMiteko haragi transformatzeko kooperatiba, mauleko kabala hiltegitik kamporatzeko mea da, estelako zadoztasunik izan, kooperatibak galdeginduen handitze sedearekin. Aferahein bat mingartu da, bi parteen artean, eta berrogoi bat jende agertu da asuriaren prentsaitzinekorat atzo, horietan Pepe Lamirand Departamentuko kontseliira, eta beste sehi hau zapez iden ide a kooperatifako laborariak horietan hasipenetik kooperatiban den makine galdegin dakogo section cricha hortas eh uh, damiatsa maiten dudan zanados eh uh, zen uh, gaisazu mait uh, tekniko ki avanzatu itelete fundamenti gabe dela eta uh, hori ikusten estudanados bongo stellar uh, goe atletik uh, abatuaren trabatzeko nahi ikentuik, mena bai aitzina jurnalazteko, eta abatuarrak bon, behiltegi eukenduzen, mena abai uh, geoa uh, aitzina salzapenan uh, manea bere zibetaz jamaiteko ahale eukenduzen, uste dit uh, geoko segurtantzia batan izan aleitila, eta ho, elkibide jortai da tekila zen eta Egun uh, hiltegi aktibitatea oso fazil duzu, eta geu uh, gaizen baliatzeko bideo bat balimada uh, hiltegi hoi uh, segurrei uh, askarteko dizu Kritika gogorak, egindira jirri elkargoa eta iltegiko zuzendariaren joka moldeaz. Arrahtekari talde hochtan, sartu dira Pepe Lamiranda, Departamentuko Kontseliara, Arno Bilo Neu Atarratzeko Mera, eta beste zonbait haute eta entxeatuko dira, atera baten hatxe meiterat. Hamar garen Lurama-Saloina, steundar huntan miahitzen, lema, klima eta laborantza herrikoia. Goizuntan, Hamiko honetan izanen da idekitze ofiziala, Mariz Kaseno Luramako presidenta, eta Michel Levenak miahitzeko hausapesarekin, Marga Forestie. Publiko zabalarenzat, laborantzari loturiko erakusketak, animazioak eta konferenziak proposatuak... Ikusten arko dituzu ere, Euskal Biskots demonstrazioa, Sagar Jusaren ateratzea edo eta etxasuko gereziaren aurkezpena eta jastaketa. Hameketan idikiko da ofizialkilu jama austira aurtengo tematikaren gaia aurkeztuko da eta Pascal aurtengo aurtengoa hitza itzaartuko du. Klimaren desafioan laborantzan ere aterabideak badirela erakutsiko du. Marreska schönen uhamarren le nakaria. Xantza bat badugu hemen Euskalegian uh, laborantza industriala ez baita Uh, mementuan uh, sobera garatua, laborari txipiak eta ertainak badira beti, um, pentsatzen dut, mendi gure, gunean gire lako ere, eta importanta da erakustea iriko jendeari, gure mendi horiek biziki dejak tapoitak balin badira, entretenatuak balin badira, gure paisaiak, eta kalitatezko ekoizpenak sortzen badira, zinez, laborantzari, esker egiten dira, baina laborantza iraunko jari esker. Irube gunez, txistulariak, trikilariak, dantzari eta txarangak ibiliko dira giroa berotzen iratiko erakustazokan. Hauktaena nazioarteko tirasoka lehiak eta iraganen da, larun batean ahatzaldeko hiruetan Irlanda, Erbeira eta euskal eriko parte hartuko dute, hauen artean Bretania eta Ibaratik neska taldeak ere izango dira. Eta lujama saloin erat hurbiltzea balioko du beraz aste unda juntan, ezanen da gauza frango hor ikusteko, entzuteko eta pairu goxoak, ere jiru eguno horietan. Izonbatekminatu du atzo atxaldean aldu deen egur moteko tresnarekin trozonezarekin besoan kollpatu da helikoptera zeremana izan da Baionako ospitalerat atzoatxaldeko lauonak hirian. Leoneti legea duela jamar urte egin zen eta hunen egilea Jean Leoneti bayonan izanen da arats huntan, batean eta hor aipatuko da biziaren bururatzea, sofritu gabe bizi anola bururatzen den, be, posibilitate dezbertinak badira, jendeak gaizki ezagutzen dituenak Jean Leoneti beraz hori Sanen da jenden galdega hiera desteko ara txuntan egoiti Bayonako unibertsitatean. <totiposik> Hazaruaren, hogoita hiruan, hasiko da madri lehen, hor marter, brisketa eta beste hoita amairu presunen kontrako hauzia, hainbat aldiz gibelatua izan ondoan, eta auziperatuen abokatak hauziak hasi behar zuen egunean a, txilotuak izan ondoan, askenean, sei urteko hauzi bide luceak bukaera ikusi behar luke, Azken urteetan eskualerian aldaketai nitsi sandirela, eta garantziade bake prozesuaren aldeko mezua hedatzea, azpimagatu dute, haizpea abrizketa eta ogor martenek. Oso garrantzitsua geduritzen ezkigu azken urteetan egindako pausoak bakearen alde, konpon alde eta gatazka haue bide justuetatik bideratzeko eta uste dugu e, epaiketa honek e, horren adirasle izan bar duela eta hala saiatuko gara guztiok e, transmititzen gertatzen dena auziorekin erripikapen bat baizik da igualdean berezikiago holako auzien sikloa bon aski irregular da guk eskatzen dugu ez, gura hauzia bertan bera huztea, baina ez bakarrik hauzi guziak represio bideak direlako iduritzen zaigu frantziak eta espainiak hartu dituela bide represibo juridiko holako eh? bide berriak beraz iduritzen zaigu gure funtzioa izanen dela prentsa ari begira, kampu ari begira hauzi hurik okatzea kontekstu oroko jago batean eta beste hauzi edo beste represio aldi giroietan. 2.000 behatzean abiatu zen ezkerra berzalearen kontrako sareka da, Baltasar Garzon judiaren manuz, batasuna alderdi abehozatzea eta ondorioz erakunde terrogista bateko kide izaitea, e, hortaz akusatuak dira hauzia salatzeko mundatu da sustengo kolektibo bat eta unek elgarretaratze bat antolatzen du bai honan heldu den Ostiralian. Kiroletan orai eta futbolean lehenik, bilboko atletikek balentria edera eginduela bax da, samemesen, bost eta bat nagusitu beita, Belgradeko Partisani eta futbolean ligako partida aratsuntan egealaren zat, Las Palmasen hariko da. Eta pilotan, Baionako San Andres trinketean, urxo lehiaketako bigarren finalerdia, elgar eta laskanok ereman dute, agirre eta palomezen kontra, berroita amar eta hogoita amar, finala elduden ostegunean izanen da eta irupilian orai igandean iraganen den sasoineko lehen derbiuntako prestaketa lanak un txaitzinatuak diralde batetik eta bestetik mieritzen trebaketak prentxa eta zaler hestea deliberatu dute asteuntana baiona natik usaian bezala egindute aldaketa nagusia jando zen presidenteeak jori zaiteaz gaine hurbildu den pretsa kopurua da hainitzez handiagoa eta derbiak onungi ezagutzen dituen jokolari bat balimada da hau benjamentiegi da duela urtezonbait bi taldetan ari izan beita, gau baiionan dergbijarren txmak azpi magatzen ditu moi konu le derbi en top 16 maintenant c'est un pro D2 dans la ferveur ça change pas c'est genial tant mieux Nik topamaseieko derbiak ezagutu ditut orain pro D2an kar berdina bada eta ongi da jendeak gozatzen du alare goratazun piska bat astu hartu da partida horrekiko bit aldeak euneko eunean izanen gira eta egia jokalari guziek jokatu nahi dutela zelaia betea delarik giroa denean karra denean oartu gira ere haste-hasta penuntan denak jokatzeko semaine que tout monde était un présentait était là euh, était concentré et voilà, après, euh, dans, dans une pression une mauvaise pression, Gero ez da prechot behar chartube Gure gureko euh, sistemetan uh, egon behar dugu, berdugu plazegartu eta jouer, partida siuna ezartzen duen presio hori basterts ça marche un, d un, d un Egia jandozen hama zazpi mila ikuslia bilduko direla igandean, bete-betea izanen da, eta ara ino hurbildu ezingo dutenendako Euskal Irratiek zuzeinean eskainiko dute partida, beraz igandean biak eta laurdenetarik goitik. Hala horiek ziren emengo berriak eta segitzen dogorai nazioartekoekin Irlandan ahaintza industria inahosia dela. The Guardian kasetak jakin arazi du Afrikatik eta Asiatik gineta horkinen trafiko ah handi batz badela paperitke ez duten pertsonak portu nagusietan korketik galaue iat, baldintza bizikitxagetan tratatuak dira gainera, unzitik ja debekoa, soldata gutxiengoaren erdia. lo egiten ez uztea, elegetzuko bat baliatzen dute hortarako Irrlaa jaantza industrialariak, Azzegi ministroak lantalde bat plantan ezagi dutela jakin arazi du. Kurdistanen aldiz PKK suetena bertan beherutzi du. Haeskundeak bukatu bezain last itzineko egoerzi itzuli da Ipa-Kurdistan, Ugiaren hagian PKK langileen aldediak alde bateko suetena jakinarazi haszi ere orain bukatua da, Turkkiako presidenteak kurdistango mugimendua osoki akabatzearen alde e, egin du, e, bere hitzak dira horiak, eta kurduak beren aldetik egresistenzia gogortzeko deitu dute. Eta sinaiko hegazkin porren ondorioak ere Egesuma eh, batuen ilotik, estatu batuek ere, leergailu bat izan litaikera ipat dute. David Cameronek, Britaniaren abegiratzea martxan ezagia du. Egusiak eh, bere aldetik, ez du sinetsi nahi, estatu islamikoa dela horren gibelean, egan eh, nahi bailuke, mendekatzeko ahala dutela.